Бригадир Бобешко зробився червоний, мов буряк. Здавалося, він зараз хукне, і з рота його вирветься полум'я. Я бачу, що товариш турист Балакучий. Гаразд, пояснюю. Оцей куток села і цей гай, а точніше гайок, а не гай, вклинюються між колгоспних ланів. Як бачите, хати тут дошками позабивані, безгосподарні. Один дід як гайстер у гнізді. І через одного товариша діда гуляє кілька гектарів прекрасної орної землі, яка може дати народові нашому, радянському, кількасот центнерів добірної пшениці. Ясно? Але ж тут такий липовий гай, почав Сергій, та Бобешко перебив його. От іменно липовий гайок. Якби сад фруктовий, інша річ. Тим паче деревонасаджень у нашому колгоспі, слава Богу. Не треба робити культу з кожної гілки. Берегти зеленого друга треба, але в межах розумного. Нема питань, одрубав бобінець. Сергій примов. Отож, не встрявайте, не розібравшись, що й до чого, молодий чоловіче, повчально сказав Бобешко. «Не газуй, не глянувши, куди їдеш!» – вкрутив і своє слово бобінець. Дідко Цюба мовчки зайшов у хату, потім прохилив двері, висунув голову. «Не поїду я нікуди! Я тут вісімдесят год живу, тут і вмру! Все!» І з грюкотом зачинив двері. Отже ж кадр!» – ляснув себе постигну Бобешко. «Ну?» Піднімай з таким господарство. Інтенсифікацію проводь. Ну? Він повернувся усім тулобом до бобенця. От що. Я тут ще з ним побалакаю, пороз'ясняю. А ти поганяй до голови, до ложи. Хай дає бульдозера. Почнемо сьогодні ж. Поки що за тих халуп, А там? Бо скоро жнива. Не до того буде. А тоді переоримо все по-новому. Нема питань. Бобенець сів у машину і одразу газанув так, що аж курява знялася. Хлопці тільки мовчки перезиралися. Звістка, яку вони почули, приголомшила їх. Невже липки всі оці хати, садки, городи, оцей буйноцвітний липовий гай, з якого лине зараз такий запаморочливий аромат, усе буде знесено, переорано і перетвориться на рівне поле. Якось не вкладалося все це в голові. Бобешко потупцяв на подвір'ї, потім підійшов до зачинених дверей хати і голосно заговорив. «Даремно ти, старий, ото демонстрації влаштовуєш. Ти ж, здається, мудрий дід, мусиш розуміти, нічого з твоїх протестів не вийде». Проти розвитку, старий, проти прогресу не підеш, отак. Мовчиш? Думаєш? Ну, ну, посидь, подумай гарненько. А я поки що піду, гляну на той гайок, з якого місця його починати зручніше. І Бобешко, перевальцем, важкою своєю ходою подався в гай і зник за деревами.